تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر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 na njegovu častnom porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskrene sedbenike, dosudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio da se sastanemo na ovom ibadetu i molim Allaha da uloženi trud i izdvojeno vrijeme nađemo na dan obračuna da sretnemo svoja učinjena dobra, dobra dijela u džennetu Firdausu. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. бојте се Аллаха. бојте се дана у коме ćete се вратити Аллаху субханаху таала واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. азатим че свако бити награђен према ономе што је урадио и никоме неће бити учињена неправда. Bojte se dana u kome ćete se vratiti pred svoga gospodara. Poziv čovjeku da pripazi na svoja djela. Da vidi kakva djela čini i kako se ponaša. Da se pripazi. Da se pripazi i pripremi za dan kada će se vratiti pred Allaha subhanahu ta'ala. Jer svi znamo da je naš odlazak s ovoga svijeta neminovan. Neko će zaraditi dobro djelo pa će to naći kod Allaha jale, šanuhu, u džennetu. A neko neće zaraditi pa će ne Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu biti kažen danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva svoje kazne. I neće nikome nepravda biti učinjena. Šta god je čovjek kod dijela uradio, to će naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako je uradio dobro, to će naći kod Allaha dželješanu. Ako je uradio ono drugo, i to će naći kod Allaha dželješanu. S napomenom da će naš gospodar mnogi grije ljudima oprostiti, jer naš gospodar zna koliko smo mi slabi. Naš gospodar zna koliko mi možemo izdržati da smo mi skloni da pogriješimo ali naš gospodar prašta svojim robovima naš gospodar voli praštanje pa je zbog toga pripremio džennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje sabihku ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as ka oprostu. pozorite ka džennetu. Vasari'u ila magfirati min rabbikum. ka oprostu. I dženneto čija su prostranstva kao prostranstvo nebesa i zemlje. Pripremljeno za koga? Za bogobojaz. Vasari'u ila magfirati min rabbikum. Pozorite ka oprostu gospodara svoga. Červ je k neimenovnog griješi, ali treba da žuri ka oprostu gospodara svoga. Da se žurno kaj Allahu subhanahu wa ta'ala i da požuri ka džernetu čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. A što to mi trebamo žuriti ka džernetu? Pazite, zašto čovjek treba žuriti? Imamo li mi toliko života na raspolaganju pa da mi možemo oklijevati? Pazite, naš život je veoma kratak, a posebno što ne znamo ko će od nas koliko živjeti. Pa požurite ka oprostu gospodara svoga i džernetu čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. يا اRNAZAMO koliko ćemo živjeti faman zuhziha anan nar wa udkhila aljanna faqad faz ko bude sačovan u jehennema i bude uša u džennet taj je pobjednik alsti si hoćemo da budemo pobjednici sve težimo ka tome da budemo pobjednici a onaj ko bude spašan va tre uđe u džennet to Onaj bude sačuvan džahennama Allaha uzvišenog, molim da nam sa svima smiluje da nam oprosti i da nas sačuva džahennamske vatre, a da nas uvede u džennet. ومن حيات الدنيا إلا متاع الغرور. ومن حيات الدنيا, život na ovom svijetu nije ništa drugo do kratki užitak. I baš je kratak. Ko hoće da vidi koliko je ovaj život kratak? Kad sretnite neku staru osobu, negdje na ulici, pa vidite da možete razgovarati razgovarate s tom osobom, otvorite malo razgovor. Ili ako imate nekog člana svoje porodice, da s njim možete razgovarati, a da je recimo u 70. a pogotovo u 80. godinama, a ako ima i onih koji su u 90. godinama, pitajte ih kako im je život prošao. Pa samo vidjeti kako će vam reći simka. Ma kao da sam se juče rodila ili kao da sam se juče rodio. Ma to je tako brzo prošlo da ne znam nija u što me je život prošao. I uistinu život na ovom svijetu je tako kratak. Iako ljudi žive 90 i 100 godina, ipak život na ovom svijetu tako brzo prođe. Allahu poslanika, aleyhi salatu vaselam, podstiče nas na to da tražimo džennet i da se utječemo Allahu džel lešanuhu od vatrije. Onaj ko bude molio Allaha Želešanuhu za djennet tri puta, djennet će tada uputiti do Allahu Želešanuhu, Allahu moj uvedi ga u djennet. Allahu akbar. Tri put zamoliš Allaha Želešanuhu da te uvede u djennet, djennet moli Allaha subhanahu wa da te uvede u njega. A onaj ko zamoli Allaha Želešanuhu da ga sačuva djennem tri puta, djennem uputi dovu Allahu Želešanuhu da ga sačuva djennem. Allah čovjek ima pred sobom... Vrlo jednostavne stvari, jednostavna djela, pod navodnim znacima, jednostavna. Ona, iako su jednostavna, samo su jednostavna onima koji se trude da čine dobro. A svima drugima su ona teška. Jednostavna su u suštini, ali ih čini samo ljudi kojima je Allah olakšao činjenje dobra i koji teže nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mnogi ljudi, iako je to Allahu moj uvedi me u džanju, Allahu moj, uvedimo u džennet, Allahu moj, uvedimo u džennet. Koliko vremena se provede? Vrlo malo. A zaslužimo da džennet učini dovolj Lahu Želešanu za nas. Ali čovjek ponekad zbog dunjaluke njegovih ukrasa i tempa života na ovom svijetu zapostavi neke važne stvari u životu na ovom svijetu. Kul me ta od dunja kaliln. Reci, život, odnosno ugodnosti ovoga svijeta su kratke. Kratko trajne. A ahiret je bolji za onoga ko se Allaha uzvišenog boji. Ahiret je bolji za bogobojaznog čovjeka. Bogobojazan čovjek izvršava ono što je Allah naredio i ostavlja ono što je Allah zabranio. To je karakteristika bogobojaznog čovjeka. I za takve je ahiret u istinu bolji. Kakva je naša obaveza u pogledu dženneta? Džennet je mahluk, stvoren. Džennet postoji, već postoji. Džennet, obaveza naša jeste da vjerujemo da je džennet mahluka. Kao što je mahluk, kao što je i vatra mahluka. Al džennetu van naru mahluka tani an. I džennet i vatra su stvoreni. I oni postoje, sad postoje džennet i džehennet. Postoje. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio džennet i džehennet. Džennetom će nagraditi poslušne i bogobojazne, a džehennetom će kazniti neposlušne i one koji su se inatili i Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. Napomena. Imali li onih koji će ući u džahnem, a da će kasnije biti izvedeni i uvedeni u džennet? Da, ima onih koji će biti kažnjeni zbog svojih nedjela, pa će ih Allah uzvišeni zbog njihove vjere koju su imali, ali su činili loša djela, Biće će kažnjeni, pa će ih Allah želešanu izvesti iz džahnema i uvesti u džennet. I kada uđe u džennet, nikada više neće osjetiti nikakvu poteškoći. Nikada. Gotovo. Ko uđe u džennet, u džennetu će samo uživati. Jer stanovnici dženneta su besmrti. Neće osjetiti smrt nikada. Nikada. Navodi su u dva sahiha da je Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, rekao dovest će se smrt u liku crno-bijelog ovna i postavit će se između dženneta i džahennama. Te će smrt biti zaklana. I bit će dozvani stanovnici dženneta i bit će im rečeno stanovnici dženneta nema više smrti. U ostanomnici žahnama nema više smrti. I ja Allah, čovjek uša u džanetu i nema više straha od toga da će se razboliti. Nema više straha od toga da će umrijeti. Nema više straha od toga da će ga neka neprijatnost i nalagodnost naći. U džanetu samo u žici, vječni u žici. Neće čovjek ostariti. Neće mu odjeća ostariti. Neće mu ništa prolaziti. Vječno će mlad biti. Allah će mu dati veliku snagu kada je u pitanju jelo, piće, strast. A zašto Allah šanu će dati toliku potrebu čovjeku? Da će mu snagu da može puno jesti. Pa da uživa u hrani, u jelu, u piću. Da uživa u dženeckim plodovima i dženeckim blagodatima. Allah subhanahu wa ta'ala će to dati čovjeku. I poštedit će čovjeka zamisliti svega onoga što ga uznemirava. Znate, stanovnici džerneta neće obavljati ni malu ni veliku nuždu. A zašto? Stanovnici džerneta su pošteđeni svih nelagodnosti. A u nelagodnost se ubraja i to da čovjek ide da obavlja malu i veliku nuždu. Čak će Allah želešanu stanovnike džerneta poštediti i toga. Neće morati obavljati nuždu, nego će... Ona hrana koju čovjek pojede i pića koji čovjek popije, izlaziti na znoj. A znoj neće imati neprijatan miris, nego će to biti miris miska. Veja Allah, čovjek u svakom pogledu u džannetu će zaista samo uživati. Innal mutakine fi makamin emin. A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti. Fi džannati va ujudi. Usred bašća i izvora. Jel basuna min sundusim va istabrakim muteqabilim. U dibu i kadifu obučeni će biti i jedni prema drugima okrenuti. U dibu i kadifu će biti obučeni i bit okrenuti jedni prema drugima. Zamislite, čak će ljudi u džennetu, u sanavnici dženneta, biti pošteđeni toga da im neko leđa okreći. Ja, Allah. Biće okrenuti jedni prema drugima na divanima jedni prema drugima okrenuti. Jer život u je samo užitak. A diba, je, diba koja je spomenuta u ovom koranskom majetu je tanka svila od koje su satkane košulje. Muškarci na dunjaluku ne nose svilu, ali će je nositi u džernetu. Muškarci ne nose svilu na dunjaluku, ali će to biti odjeća u džernetu. Kadifa je sjajni brokat, u obličan također u plišane ogrtače. To će biti dakle odjeća stanovnika, stanovnika dženneta. Kedalike vazauvođenahum bihūrin āin. Eto tako će biti i mi ćemo i hurijama krupnih očiju ženiti. Jed'uune fiha bi kulli fakihatin aminin. U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti. Jel'Allah, stanovnici dženneta, kada kažemo tražiti. Čovjek živeći na ovom svijetu vidi kako, kako na njemu čovjek dolazi do voća. Mora otići u čaršiju, mora uraditi to, mora posaditi voćku, mora je održavati, mora je orezivati, mora, mora, mora, briga, briga, briga. U džennetu samo traži voće i odmah mu iz trenutka voća dođe. Traži nešto odhrani i pića, sve mu bude servirano. Bez ikakvog napora, bez ikakvog zamora. Čak stanovnici dženneta neće morati ni namaz obavljati. Zato što je to nagrada za ono što su ljudi u životu na ovom svijetu. La yedukuna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula. Ovim qur'anskim ajetom Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da stanovnici dženeta neće okusiti smrt. Nakon što budu okusili prvu smrt nakon što umru, dakle kada uđu u neće više okusiti smrt. La yedukuna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula. U njima, dakle, u džennetskim bašćama, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti. Nema umiranja. I on će ih patnje u ognju sačuvati. Stanovnici dženneta, dakle, ne samo da će uživati u blagodatima dženneta, nego su sačuvani i patnje u džehennemu. Abdur Razak od Ebu Hureyre i Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anhumma prenosi da je Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, rekao, bit će račeno stanovnicima dženneta u istinu ćete, kaže, biti zdravi i nikada nećete onemoćati, nikada se nećete razboliti, uvijek ćete biti zdravi. U istinu ćete živjeti i nikada nećete umrijeti. U ćete uživati i nikada se nećete zasititi. Čovjek u životu na ovom svijetu, jadnik, ako dođe u neku udobnost, bude mu lijepo dan, dva, tri i gotovo, onda oće i vi i nije to više zanimljivo. Kada bi ljudi uživali u najljepšim udobnostima, postane im dosadno. Umore se nekako. Kaže naš narod čovjeku dosadi i medli izad. Hoće kazati da u životu na ovom svijetu mu dosadi stvar. Subhanallah, užitak u džennetu nikad čovjeku neće dosaditi. Nikad. A Allah mu daje toliko užitaka da jednostavno nikada ti užitci prestati neće. Čovjek će imati dakle, u džennetu Ono što ljudsko oko nije vidjelo. U žitkoj mi nikad na dunjalku nismo vidjeli. Niti je ljudsko uho čulo. Niti je to kad čovjeku upalo na pamet. Nikad nije čovjeku moglo pasti na pamet. Kakve užitke je Allah želja štanu priprimi sa stanovnike dženneta. Jer džennet je blagodat koja neće nikada nestati. I zato će stanovnici dženneta vječno uživati. I kaže, bit ćete mladi. Nikada nećete ostariti. Neće biti problema oko, oko starenja, oko odlazaka ljekarima, oko lijekova, oko brige šteti ili nešto zdravlju, nešteti ili šta su stavili u proizvodnju te i te vrste hrane ili te i te vrste pića. U Janet, nema nikakve brige. Ona koja zasluži džernet samo će u istinu uživati. Čak <els> <ras> Allah je Allahov poslanika alaihissalatu veselam upitan Hoće li čovjek u džennete spavati? Hoće li čovjek u džennete spavati? Kaže Allahov poslanika alaihissalatu veselam San je brat smrti Tako da stanovnice džennete neće spavati Allah subharna ta'ala stanovnike džennete je poštedio i tog A kako će ljudi izdržati? Če se ljudi zamarat, Neće se ljudi nikad umoriti Stanovnice džennete neće se nikad umoriti Mi na drenjalu kako ne spavamo dva dana ili ne spavamo, jednu noć ne prespavamo, vidimo čovjeka kako sutra hudi, ko bibče, ne može da, ne može da hoda, kako treba da ne govorimo obavljanju posla. Stanovnici dženneta su pošteđeni spavanja, jer spavanje je brat, brat smrti. Pa je stanovnik dženneta pošteđen čak ispavanja. Inna ladina amanu va amilu salihat kanet lahum džennatul firdausi mzula. Zaista oni koji vjeruju i koji dobra djela čini. Koji vjeruju i dobra djela čini. Ovdje moramo zadržati na okru azgovanje. Zaista oni koji vjeruju i koji dobra djela čini. Njima pripada lehum džennatun lehum džennatul firdeus in uzela. Njima pripada džennatul firdeus kao mjesto boravka. To je, koji, ko je to? Oni koji vjeruju i dobra djela rada. Subišno je da pričamo o džennetu, a da ne kažemo ko su koji će doći u džennetu? Oni koji vjeruju. A u šta trebaju vjerovati? U šta vjerujem? Kako da dođe čovjek do dženneta? Oni koji vjeruju u Allaha uzvišanog. I to u njegovu rububijet, njegovu luhijet, i esma u sifat. Allah hoće lišanu i mene i svojstvo. Zatim vjeruju u Allahove meleke. U Allahove knjige. U Allahove poslanike. Vjeruje u sudnji dan, vjeruje u kada i kada. Vjeruje u kada i kada. Samo radi razmišljanja. Da odejmo kući svi, a da ponesemo sa sobom pouku. Kada kažemo pa vjerujemo mi u Allaha, vjerujemo mi u poslanike, vjerujemo mi u sudnji dan, vjerujemo mi u to. Neka čovjek malo preispita, preispita čvrstoću svoje vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala od vjerovanja u Allaha dželle shan rububiyet govorimo o jedno izuzetno sjetljivoj stvari da se možemo malo ispitati da vidimo koliko smo tu jaki koliko smo tanki tu od vjerovanja u Allaha rububiyet jeste da čovjek vjeruje da Allah uzvišeni daje obskrbu Allah uzvišeni daje obskrbu ko daje obskrbu Allah subhanahu wa ta'ala ljudi su u pogledu obskrbe veoma strašljivi Boje se opskrbi. Boje se da neće slučajno umrijeti od gladi. Pazite, Allah uzvišan je taj koji daje opskrbi. وَمَا مِنْ دَبَّتِمْ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Nema ni jednog živog bića na zemlji da ga Allah ne hrani. Ni jednog živog bića na zemlji nema da ga Allah ne hrani. Šta mislite za one koji padaju Allahu na srtu. Kada Allah hrani najveći razvratnik, najveći je kriminalce, najveći je nevjernik, hranio je faraone, hrani iz likovce. Šta mislite za one koji ispuštaju svoje čelo upokorno sa Allahu subhanahu Allah uzvišen je taj koji daje obskrbu. I zbog toga preispitajmo svoje stanje u pogledu vjerovanja u Allahu, uđeljašanu, u rubu Zatim vjerovanje u Allahu, u ruhijet. U to da Allahu uzvišenom pripada svaka vrsta ibadeta. I tako redom zadržimo se malo na imanskim šartima. Malo se zadržimo na tome. Ne želim da pređemo preko ovih stvari neprimjetno. Jer je veoma važno da čovjek ispuni svoju obavezu prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala na ispravan način I da tako zaradi džennet koji mu je obećan. Innen ladina amenu. Va aminu saliha. Kaže čovjek, ja vjerujem srce. Ja vjerujem, ali ja to ništa ja od dobrih dijela ne radim. Klanjaš li namaz, kaže? Nažalost, nekad kad stignem, klanjam. Subhanallah. Inellezina amanu wa zaista oni koji vjeruju i dobra djela čini dobra djela ne mogu biti ostavljena ako čovjek istinski vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala mora da radi dobra djela ako bude radio dobra djela i bude ostavio ono što je Allah dželle zabranio takav će zaslužiti cennetul firdaus haridin fiha ala yabghuna anha hawla U džennetu l će vječno ostati i neće nikada poželjeti da iz njega izidju. Zato što je to najbolja nagrada. Kaže Allahu u poslanika, aleyhi salatu vas-salam, Huffati l-đennetu bil makarih, wa huffati l-naru bil šahavat. Džennet je prekriven neugodnostiva. Džennet. A džahennem je prekriven strastiva. Postoje dva paravana va paravana. U jednom predaju je došao to toga je riječ hijab, pokrivač. Postoji jedan prekrivač koji stoji između čovjeka i dženneta. I postoji prekrivač koji stoji između čovjeka i džahenneva. Kada čovjek ukloni taj prekrivač, ući će u džennet. Kada čovjek ukloni prekrivač, ući će u džennet. Šta su te neugodnosti i lagodnosti s kojima se čovjek susreće na ovom svijetu? noga iskušenja na, kojima, na koja čovjek najlazi. Zatim pokornost Allahu subhanahu ta'ala. Da čovjek izvršava ono što je Allah Zadešanu naredio, to je nužno. Pazite, džennet je prekriven tim nelagodnostima. Ima tu napara, ima tu truda, ima tu žrtve, ima tu borbe, ima tu strpljivosti, izvršavanje onoga što je Allah naredio, ostavljanje onoga što je Allah zabranio. A to je lahko pričati. A lahko pričati. Ali, Boga mi, kolika strpljivost je potrebna čovjeku da ispuni obaveze prema Allahu uzvišana? Koliko mu je potrebno strpljivosti da istraje u pokornosti? Da istraje. Koliko mu je potrebno strpljivosti da ostavi ono što je Allah zabranio? Allahu akvar. Pred čovjekom se pokazalo neko iskušenje i on ne može da se suzdrži, nego padne. I koliko je čovjeku potrebno strpljivosti da se strpi na teškim iskušenjaima koja dolaze u vidu e, u vidu Allahove dželal džanoh odredbe poput smrtnih slučajeva, saobraćajne nesreća, bolesti i tako dalje i tako dalje. To su te neke neprijatnosti, nelagodnosti u kojima čovjek mora čvrsto u Allaha uzvišenog vjerati. A džahannam je prekriven strastima. Dakle tip taj paravan su strasti. Pa ko ukloni taj paravan učiće u dženne. Učiće u dženne. Zato se Pazimo, pazimo se ovog prekrivača ka džehennemu, a ovaj prekrivač koji je tu na putu do dženneta, nastojimo, nastojimo da ono što nas štiti do dženneta, odnosno što stoji između nas i dženneta, da to ispunimo prema uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala. U džennetu postoje brojne blagodati. Brojne blagodati. Naravno, nije dovoljno da odvojimo pola sata, 45 minuta, da nabravimo džennetske blagodati. Znači, to da znamo u startu definitivno nije dovoljno. Nije dovoljan dan, dva, tri ili pet dana da o tome govorimo. Jer mnogo je kuranskih hajata koji samo govori o džennetskim blagodatima. Mnogo je haditha Allahova poslanika a. A. A. A. koji govori o džennetu i džennetskim blagodatima. Nego ću spomenuti neke od tih blagodati. Samo neke. Recimo, u džennetu ima stablo koje ima hlad, hladovina, džernetska hladovina. Kaže Allah, poslanik a.s. u haditu koga prenosi Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu, u džernetu ima stablo, drvo. Konjanik će putovati kroz to, kroz njegovu hladovinu stotinu godina i kaže u drugoj predaj neće je preći. Stotinu godina putovanja i neće preći. Kad se kaže stotinu godina, ja Allah, šta čovjek za 100 godina može preći mnogo, a da ne govorimo o tome šta može preći na konju. Ali blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu su drugačiji od onoga kako mi živimo na ovom svijetu. Musa, aleyhi salatu wasalam, je pitao svog gospodara. Ma edna ahlul dženneti man zelatan. Koji čovjek u džennetu ima najnižji stepen? Dakle, pazite, govorimo o čovjeku koji ima najniži stepen u džennetu. Pa mu je rekao, dakle, rekao mu je izvišan je Allah s.w.t. u haditi Qudsili. To je čovjek... koji će doći nakon što stanovnici dženneta uđu u džennet i zauzmu svoje pozicije, zauzmu svoja mjesta. Pa ćemo reći, Allah žele šanuhu. Odhle il uđu u džennet. <laughs> Kako to, gospodar moj, kad su svi ljudi uzeli svoje mjesto. Zauzeli su ljudi. Uzeli su svoje nagrade. Kaže mu, Allah subhanahu wa ta'ala, da li bi bio zadovoljan da ti dam onoliko koliko je imao neki od vladara na dunjavuku? Kaže on, zadovoljan bi bio gospodar moju. U nekim predajima se spominje, gospodaru moj, zar se ti izigravaš sa mnom? Jer neće stati na ove da će malađa lešanu koliko ima jedan od vladara na Dunjavuku. Pa kada kaže da je zadovoljan, kazat će malađa lešanu još toliko ćeš imati. Pa nakon drugog puta, kazat će Đišanu, još toliko. I treći put, i četvrti put, još toliko. I peti put, još toliko. On će kazati, zadovoljan sam gospodaru moj. Kad ima malađa još deset puta toliko. Još deset puta toliko. A će kazati, pa gospodar moj, za se ti sa mnom poigravaš, a ti si gospodar. Allah će mi kazati, ja se ne poigravam s tobom. Govorim o čovjeku koji ima najmenju nagradu u džennetu. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku će dati u džennetu ono što poželi. Ovdje je rekao Allah subhanahu ta'ara ovom čovjeku koji će biti o posljednji uveden u dženet. Kaže, u njemu pripada još sve ono što požališ. Pazite, znači deset puta na koliko pripada vladar. I kaže, i ono što poželiš. Sve ono što požališ. I ono što je zadovoljno tvom oku. sveti to pripada u dženetu. A on će tada kazati, zadovoljan sam gospodara moja. Zamislite, posljednji čovjek koji će ući u džernetu. Ovo je jedna od predaja. Nije, nije jedina, ali jedna od predaja koja govori o posljednjem čovjeku koji će ući u džernetu. Zamislite sad, šta je onima koji su najvećim stepenima džerneta? Šta je onima koji su najvećim stepenima džerneta? Kada uđu džernet, stranunici džerneta željet će Nešto što im je bilo uskraćeno na ovom svijetu. Nije najveća blagodat u džennetu to što će ljudi ući i uživati u blagodatima. Što će uživati u jelu, piću, što će uživati u nekim od ovih blagodati. Najveća blagoda stvarnika dženneta je gledanje u plemenito lica Allaha subhanahu wa ta ta'ala. To je najveća blagodat. Kada uđu, Allah subhanahu wa ta ta'ala će im reći Želite li nešto da vam još da? A oni će kazati, zar nam naša lica nisi učiti, učinio svijetlim? Zar nas nisi uveo u džemnet i spasio nas vatri? A Allah, subhanehu, je te araće, otkriti svoje plemenito lice i to će biti najveća blagodata koju će oživati. Pazite, sve druge blagodati ostaju po strani. Sve će drugo ostati po strani, jer najveća blagodatnja je gledanje u plemenitu lica Allaha Subhanahu wa ta'ala. Mislimo li da je džennet samo na ahiretu? Pazite, ima džennet na dunjaluku u koji čovjek ako ne uđe, neće ući u džennet na ahiretu. Neće ući. Kakav to džennet na dunjaluku? Pazite, džennet na dunjaluku je ta pokornost Allaha Subhanahu wa ta'ala taj osjećaj je slasti i ljepota robovanja Allahu dželješanu. To je neophodno da bi čovjek zaradio nagradu kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jer kada čovjek u životu na ovom svijetu bude uživao u pokornosti Allahu dželješanu, onda će Dobij. onda će dobiti i nagradu kod Allaha uzvišenog na sudnjem danu. Čovjek ne treba kloniti duho, ne treba kazati sebi, ne mogu, ja sam proživio ovako, ništa ja nisam postigao. Onaj drugi kaže, ne mogu se ja promijeniti. Onaj treći kaže, šta ću ja kolotečina životna je ovako kakva jeste. Onaj kaže, ja ne mogu ništa u životu promijeniti. Vidiš ti koja je silna nepravda, ja ništa ne mogu učiniti. Na ovakve stvari se ne mojte osvrtati. Znate li za čovjeka koji se Allahu uzvišljeno miskreno pokajao. I prije same bitke primio Islam i otišao sa azhabima radijallahu ta'ala na homu bitku. Nije stigao klanjati ni jedan jedini namaz. A ući će u džennet. Poginuo kao šehid. Subhanallah. Preselio Allahu dželajal, nije stigao da klanja jednog namaza. Ali Allah primio njegovo pokajanje i ući u džennet. Zato nikad ne govorimo... Ja sam proživio tolike godine, meni neće Allah uprostiti. Ne, ko se Allah uzvišanom pokaje, Allah će mu uprostiti. Allah uzvišan i oprašta. Sato da se čovjek iskreno pokaje. وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَلْنَةِنْ عَرْبَهَ سَمَاوَةُ عَرْدِ I požurite kao oprastu gospodara svoga i džennetu, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. Znači, nužno je da se čovjek pokaje i da u i se. Okratati za onima koji su nemarni. Nemojmo govoriti, pogledaj onoga. Ja sam, fala Bogu, bolji sam ja od njega. Kakvi ja vidim sve oko sebe, ja sam dobar. Ne, vjernik gleda uvijek u one koji su nas pretekli u dobro. Gledamo u generaciju ashabara, nil'lahu ta'lanom. Gledamo u generaciju onih koji su nas pretekli u činjenju dobra. Pojačajmo svoju pokornost. لكي نصل إلى هذه المتعادة التي يجب أن يكون الله جلالشانه قمت بإمكانها لأسفلها لأسفلها مثل الجنة التي وعد المتقود فيها انهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصف ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار ويسقى ماء حميما فقطع امعاءهم زريه جننت باس الله لشانو poredi dzennet sa jehennem mazeretaj dzennet pau pisuje Pazite, za koga je džennet pripremljen? Za one koji se boje Allaha dželnešana. Za one koji paze na granice koje Allah postavio. Zar je taj džennet koji je pripremljen za bogobojazni? U kome su rijeke od vode neustajali? Dakle, od čiste vode koja se nije ustajala. Ma rir asin, to je voda koja nije ustajala se. Dakle, nije u jednom bazenu, nije u jednoj lokvi, nije u nekoj posudi koja se ustaja Od vode koja nije ustajala. I rijeke od mlijeka ne ukusa. I rijeke od vina prijatna onima koji piju. Nije vino ovo dunjalučko. Kad se ljudi napiju, ne znaju šta radi. Ili ne može da ide putem. To je džennetsko vino. Džennetsko vino koje nije poput ovog dunjalučkog vina da nas Allah subhanahu wa ta ta'ala sačuma. A oni koji budu pili vino na ovom svijetu neće ga piti u džennet ako zaradi džennet. To im je kazna zato što su pokušali blagodat iskoristiti na ovom svijetu. Odnosno, mislili su da im je to blagodat, pa su ga pili. Biće im to uskraćeno u dženet ako uđe u dženet. I rijeke od meda procjeđenog, gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od gospodara njihova. Zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti? Koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva njihova kidati? Pazite, ne možemo govoriti o džennetu gdje ne spominjem o džahennemu. Ne možemo govoriti, zato što Allah subhanahu wa ta'ala skoro na svim mjestima gdje spominje džennet, spominje i džahennemu uporedu. Veoma je teško govoriti o jednom. I ljudi griješe kada govore samo o džahennemu, pokušavajući nekoga zastrašiti. I na drugoj strani govore samo o džennetu, pokušavaju zapostaviti, zapostaviti džahennemu. Mi moramo govoriti ove dvije stvari uporedo. Na jednoj strani da zaslužimo dženneta, na drugoj strani da se pripazimo vatri. I Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima uporedo govori o stanovnicima dženneta i stanovnicima džahannama. وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارِ Ti obraduj one koji vjeruju i koji radi dobra djela. One kojima smo već govorili. Ti njih obraduj. Jer njima pripadaju Janneske bašče kroz koje rijeke teku Janneske bašče kroz koje rijeke teku I rijeke teku, sal, več rijeke teku Pripremljeno je to sve za Allahove jale šanuhu bogoboyazni robove Kaži Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući janneske hurje Fihinna qasiratu tarfi, lam yatmith hun insun qablahum, vala jan fabij ay ala'i rabbikuma tukadiban ka'annahunna alyaqutu walmarjan u yama tshebiti one koje prada se gledaju koje baraju svoje poglede one koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnu ni čovjek ni džin nije dodirnu pa koju blagodat gospodara svoga poričete biće kao rubin i biser ljudi inače vole dragulje Vole rubine, vole bisere, voli te, te skupocijene nakite, voli ta bogatstva. Pa Allah wa spominje mnogo rubina, bisera, dragulja u džennetu. Vidjet ćemo još u nekim opisima građevina u džennetu, kako se spominje zlato i srebro, pa kako se spominje prašina i tako dalje. قال الله سبحانه وتعالى فيهن خيرات حساد فبأي على ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام ونما تبقى لأبطى تساق نارا في ديفنه فاكو يبلغو تات غسط دارة سوغا پورجته إخوريا وشاطرما سكربنه لم يطمثهن إنس قبلهم وراجان نيهيه prije ni čovjek ni jin kaže Allah subhanahu wa ta'ala فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاءا بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين čovjek ne zna šta mu je odskrivenih blagodati pripremljeno ne čovjek a to ćemo biti nagrada za ono Pazite, vidimo da se sve vraća na vjeru Allaha, na činjenje dobrih dijela, da se vraća na naše postupke. Iako će ljudi u džennet ulaziti milošću Allaha. Ali vjernik, stalno Allaha uzviš moli da mu primi njegova dijela. Jer zapamtite, ako Allah od nekoga primi njegovo dijelo, taj će sigurno ući u džennet. Ako Allah primi, jer Allah prima dobra dijela od bogobojaznih. Allah prima dijela od bogobojaznih. Ako Allah uzvišeni bude primio naša dijela, uđi ćemo u dženneta. Ja ga molim, da nam sa svima smiluje i da nas uvede u džennetu. Ebu Hureyre radijelahu ta'ala, anhu prenosi da je rekao. Rekli smo u Allahu poslaniće da nam malo govori o džennetu i njegovim građevinama. Ne, malo govori o džennetu. Bolili su slušati o džennetu. Sjećam se dok sam bio u Jordanu. Pa kada bi šejh počeo govoriti o džennetu i o blagodatima dženneta, jedan imamo u mesđedu. U mesđedu Abdurrahman na Sovejli. A stanovnici Šama se naravno spominju u izuzetno lijepim kontekstima. I kada bi se spomeni nekada, ona je stanovnici Šama i spomeni se dženneta, vidite... Oni je stanovnike Šama, Sirice, Palestince, Jordance, kako se odjednog namještaju i kako vole slušati govor, nadajući se da će baš oni biti ti. Tako, vjerni, kada sluša o džennetu, uvijek se nada, gospodaru moj, ti mi daj da ta nagrada o kojoj se govori, bude i moja nagrada u džennetu. Pasos Havra, radi Allahu ta'ala, anahu govore Allahom poslaniku, Allahu poslanici, gde nam malo govori o džennetu? Kakve, kakve su njegove građavine? A on kaže jedna cigla od zlata a druga od srebra a malter malter je od miska a šljunak majšunak to je to su skupocjeni dragulji to su dijamanzi a zemlja pod šafran A što šafran? Jeste li možda nekad ušli u neki trgovački centar i zastali malo tamo negdje na onim policama gdje se prodaju začin? Ako niste, zastanite malo. A da će vam povoda da pogledate zašto, zašto vam to govorim. Sama činjenica da je šafran, odnosno zaferan, za toliko skupo cijenu. Čak na Dunjaluku. Zamislite onda da ga Allah uzmišljeni ne spominje bez razloga u džemnetu. Znamo zlato, srebro, dragulje, dijamanti, biseri, rubini. Sve skupo cijelo. A šafran bilka I se da će to pod u džemnetu biti od šafrana. A zašto se koristi? Šafran se koristi za bojenje odjeće. Prije, u starije doba, se koristio kao za bojenje odjeće. A koristio se šafran također, koristi se i dan danas kao začin i izuzetno je ljekoviti dobar. Recimo, jedan kilogram šafrana. Ko će nam reći koliko mislite da košta 1 kilogram šafrana? Koliko košta? Jeste li kad zastali? Preko 35.000 konvertibilnih maraga. on se imače prodaje u gramima. Ali uđite negdje, vidjet ćete malo pakovanje nekih par grama i košta tri po konvertibilne marke. A zamislite, džennet, njegov pod je od šafrana. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u džennetu sve najskupo cijenije i najljepšije najbolje stvari. Dakle, najveći užijici za ljudi će biti baš u džennetu. Pa Allah, subhanahu wa ta'ala, spominje da će pod biti šafran. Naravno, ovo navodim samo kao primjer da svatimo zašto se spominje recimo šafran. Možda čovjek čuje da je pod u džennetu od šafrana, ali se nikad ne zapita zašto je baš šafran tu spomenut. Hajde, znamo, zlato, srebro, cigla, jedna od zlata, jedna od srebra, misk. Sve donekli, razumijemo, ali šafran, šafran je skupocjen i u životu na ovom svijetu A posebno određene vrste šafrana su ekstremno ekstremno skupe i prodaju se u izuzetno malim malim količinama. Au Jannatu imaju osmera vrata. Velika je veliki je raspon između vrata. Međutim ljudi će se pogurati na ulaz u Jannet. Ali Allah subhanahu wa je jedna vrata posebno odredio za postače. Nije neć nikog drugi ući osim postača. Zato blago onima koji su svoj život proveri posteći i obavezni post, ali posteji i dobrovoljni post. Oni kojima je Allah Želešanu dao zdravlja, pa mogu da posteji, neka poste i neka dobrovoljnog posta i neka mnogo čine dobrovoljni post. Ako ništa ponedjeljaki, četvrtak, bijele dane, zatim dana arefata, I druge dane koji su spomenuti u hadithima Allahova poslanika, koje je preporučeno postiti. Ali moram napomenuti da mi imamo, hvala Allahum subhanahu ta'ala, na našim prostorima mnogo ljudi koji su se posvetili post. Mnogo me raduje i veseli želim da to podijelim s vama. Da mi imamo mladića sa 30-ak i koji u godinu vjerujte poste da udo u post. Moram to podijeliti s vama jer to me uvijek raduje. Volim o tome govoriti. Davudov post je jedan dan posti, a jedan dan mrsi. Poznajem čovjeka u 70. godinama posti Davudov post. Subhanallah, Allah je olakšao i mladićima, a i starim osobama da poste, da posti čak Davudov post. Skoro je preselila na hirat jedna Naša sestra koja je u svojoj 84. godini života uredno ispostila mjesec Ramazan u ovim danima kada se posti ljeti. U 84. godini života. Ali je cijeli svoj život od mladosti uvijek prakticirala, uvijek prakticirala post, obavljala redovno namaz, držala se onoga što je Allah Želješanu u naredi. Pa je Allah Želješanu dao dug život, ali dug život u pokornosti. To je blagodat. Da čovjek dugo živi, a da dugo čini pokornost. Wa I uvijek kada molite Allah, Želešanu, za dug život, molite ga da vam podari dug život u pokornosti. A da nas sačuva griješenja i onoga što nam može naštetiti. U džennetu ima stotinu deređa, stotinu stepeni. Allah, Želešanu, je pripremio za borce na njegovom putu. A između dvije daređe je kao razdaljena između nebesa i zemlje. A kada molite Allaha molite ga za Firdevs. To je sredina Dženneta i to je najviši stepen Dženneta. Iz njega izviru Džennetske rijeke. A iznad njega je arš milosti Boga, prijestol Allaha Iznad wa ta'ala. Firdevsa. Krov njegov je prijestolje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ale l'arši steva. Milostivi se uzvisio iznad arša. Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iznad arša. I to je naše vjerovanje. Allah je iznad neba, iznad sebog neba, iznad koga se nalazi arš, njegov prijestolje, a Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša. Uzvisio se iznad arša. Allah nije ovisan u prijestolju, o aršu. Ali je naš gospodar uzvisio se iznad arša i nije ovisan o aršu. I najveće Allahovo stvorenje je njegov prijestu, njegov arš. A arš je krov džennetu il Krov. I zamislite, kada molite Allaha subhano tala, molite ga džennetu il-Firdausa. Nemojte biti poput onih koji kažu, da je meni nekako samo ući u džennet pa makar bio za vratima. Valjda u životu uvijek naučio da razmišlja nekako samo da prebaci preko onog minimuma. U školi da mu je nekako samo dvicupa da se provuča i prođe. Kad radi, da mi je samo nekako osmicu izvuć nemoj slučajno da ostane 8, 8 sati i 5 minuta. Sve mu je nekako u životu naknap. Pa tako razmišlja je, da mi je samo ući u džemnet, pa makar ja bio iza vrata, još se malo nagne ovako kod da se provlači. Ne, vjernik tako ne razmišlja. Vjernik treba da razmišlja puno više. Uvijek postavljajmo visoke ciljeve. Nemojmo govoriti, ne možemo zaraditi ženete. U Allahi možemo. Zapamtite, nije nam Allah stavio u obavez ono što mi ne možemo ispuniti. Nije nas Allah obavezao način što mi ne možemo. Moram navesti primjer na maza. Koliko je naš gospodar bio propisao na maza? 50. A što nam je naš gospodar propisao 50 namaza? Koliko 50 namaza kad bismo brojali? 50 namaza. Pa svakih pola sata bi trebali klanjati namaz. Skoro svakih pola sata. 50 namaza. I Allah dželle soli nam smanjio na pet. A što ne je bio propisao 50 namaza? Pa to je pokazatelj koliko naš gospodar voli namaz. Koliko voli da mi budemo na sejdžde. Koliko voli da mi kažemo subhana rabbiyal a'la. Koliko naš gospodar voli da mi kažemo sami Allahu li man hamide. čuje Allah onoga komu zahvaljuju. Pa da kažemo Rabbena, volak alhamd, gospodaru naš tebi svaka zahvala pripada. Naš gospodar voli da smo na srdi. Naš gospodar voli da njemu robujemo. To naš gospodar voli. Pa mi bi zato bio propisao 50 namaza. Ali smanjio nam je na pet. Ali će nas nagraditi kao da smo klanjali 50. Nagradu kao da smo istinski klanjali 50 namaza. Nije ovo dobro djelo učinjeno je da se rostruko više. Pa klanjaš 5 pa ćeš biti nagrađen kao da si klanjao 50. Ne, ne. Istinski kao da smo klanjali 50 namaza, a puta 10 to je 500 sababa. Pet ali je to 50. A koliko treba? Ja Allah, ustaneš ujutro pa kad je toplo i kad je hladno klanjaš dva rekada sabaha ljudi spavaju, a najviče ne mogu ja ustati, teško je meni ustati, kasno legnemu, umoram sam. A naveče ostane do 15. do 11. klanja u ljetnom danu jaciju. Ne može biti isti i ovaka i onaj koje ne moram prema Allahu. Ali vjernik uvijek postavlja visoke ciljeve. I ne možemo sebi govoriti da ne možemo nešto. Ne možemo mi biti istrajni u tebe možemo. Zamolimo Allaha da nam daje istrajnosti pa ćemo istrajati u Samo Allaha molimo za istrajnost. I ga molimo da nas ne prepusti samima sebi. Jer kada čovjek pomisli da je naučio sve, kada pomisli da on sve to zna, kada pomisli da mu u životu više niko ne treba, to je pokazatelj da u životu ništa nije postigao. Zapamtite, za sve nam je potrebna Allahova pomoć. Nemojmo se pomjerati s mjesta dok se Allaha uzvišanog ne sjetimo. Nemojimo nikada sjesti na jedno mjesto da ustanimo s tog mjesta da se nismo Allaha uzvišanog sjetili. Vjerujte da ne bismo smijeli sjesti na stolicu, sjesti u prijevozno sredstvo, stati s neki razgovarati s njima da se ne sjetimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema veze što razgovaramo o Dunjaluku i njegovim ukrasima, i što razgovaramo o nekom poslu. Sjetimo se Allaha Čadrašanom. Sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno spominjanje Allaha Čadrašanu je u istinu veliko dobro djelo. U džernetu je vjerni, za vjernike pripremljen šator. Od čega? Od suhih šupljih dragulja. U visinu taj šator je 60 milja. To je sve pripremljeno za vjernike. 60 milja je u visinu. Tu će biti i porodice. U nekim predajima sam spominje, u ćeškojima će biti porodice. I ovi je odlaziti njima u posjetu, a jednu drugi neće viđati, osim što će ići u posjetu jedni drugima. Poradne se će biti tu, obilazit će se, ali neće se onako stalno viđati, nego će se zijaretiti i odlaziti u posjetu jedni drugima. Kad smo već kod ta moram spomenuti ovo dinjalučke naše zijarete, koji su se, nažalost, izgubili zbog društvenih mreža. Ovo dinjalučki zijarete su nekako izblijedili Jo, nemoj, Boga, ti zahmet mi je nekako moram napraviti kahvu. Poslije se mora oprati posuđe. A moram kuću generalno očistiti ako mi neko dođe u posjetu. Poslije ono, ako dolaze i muškarci i žene. Ako su došla još djeca, pa oni mrve, uzimaju jednu keks, prosipaju po podu, treba to usisavati poslije. Hiljadu i jedan razlog, samo da se ne posjeti. Lakše je da mi to malo preko Facebooka ili Twittera malo razminimo koju poruku ili pošaljemo koji SMS i to je. Nije to isto. Allah vas nagradio, nije to isto. Mislite li da je isto? Što smo sa večeras ovdje sastali? I da su u istom položaju oni koji će možda ovo predavanje pogledati na internetu? V nije isto. Šta mislite? Neko je pravalio put, neko je pravalio 10 km, neko 20, neko 30, neko 50. A ja sam pravalio puno više od toga ljudi s kojima sam došao. Nije isto. Valja za svaki taj korak biti kod Allaha nagrađen. Provedeno vrijeme, sve je to pokvornost Allah SWT. I sve mi koji ste odvojili svoje vrijeme za to, inša Allah SWT, kod Allaha uzvišeno će čovjek biti nagrađen. I nije isto da čovjek sjedi kod čikarima, ne moram ja otići na predavanje da ja to poslušam. A ću to danas, hvala Bogu, upalim interneti. Upali internet, 3 minute, gledaj onda na Facebook. Kako šejtan to, prvo ga odvoji od mislita da ne ode poslušati predavanje i onda još ga odvede otoga od nećeš ni kotkući. Jer kad sam te uspio odraditi da ne ideš tamo, nećeš ni ovdje. Prvi put malo posluša, drugi put ma dosadno. Eto, aj drugi put, znači ja to mog sutra kad budem u vožnji, nađe on sebi jedan razlog samo da ne posluša predavanje. I ove stvari, ove šejtanove zamke. Znajete, za vrijednost odlaska građanije, odlaska ku društvo. Pazite koliko ste ljudi srele. Posladamia se ispitari se. Uh, upoznali ste neke ljude. Ja ovdje vidim neke od vas po prvi put. Po prvi put se srećem da nismo došli, ne bismo mogli svesti, ne bismo se mogli upoznati. Ne bih vam, ja bi vam ja mogao nazvati selama a vi odazvati na selam. Ne bismo mogli da razmijenimo toplu riječ. Ali Allah wa nas je ujedinio na dobro i molim ga da kao što nas je sastavio na ovom skupu da nas sastavi u al-Firdausi, da nikoga od nas ne ostavi skupini nesretnika na dan obračuna. Završit ću sa još samo jednim hadithom. I to hadithom Ebu Hureyre radijallahu ta'alamu, koji je zabilježeno dva sahiha, gdje kaže Allah subhanahu ta'ala, dakle, hadithi Qudsi. Pripremio sam za moje dobre robove, oni koji su činili dobra djela, u džennatu ما لا عين رأت ولا что людско око nie vidialo. ولا اذن سمعت niti ono što je uho čulo. ولا خطر على قلب على قلب البشر niti je człowieku moglo naum pasti. dakle ovim hadith kutsijem ćemo završiti o blagodatima dženeta. A rekao sam vam, ni blize nam nije dovoljno ovo vremena da sve spomenemo o blagodatima dženeta. Spomenuo sam samo jedan mali dio. Dok sam pokušavao da odaberim onu što ću vam reći, pokušao sam da napravim spoj između govora o dženetu i njegovim blagodatima I onoga što je nama potrebno da uradimo, da dođemo do toga. Nisam želio govoriti samo o dženeckim blagodatima bez onoga što nas vodi do toga. Bilo bi pogibeljno. Smatrao bi sve to promašanje. Da smo došli ovdje da se nismo koristili. Ali nadam se da neće niko otići ovdje da se nismo koristili. Molim Allaha subhanahu wa ta ta'ala da budemo od onih koji će u istinu žuriti kao prosto gospodara svoga i džene čija su prostranstva kao prostranstva nebisa i zemlje. I nemojte govoriti, hajde od sutra ću ja početi. Nemojte živi bili od večeras. Onaj ko nije klanjao namaz, ko, ne, ko nije od onih koji redovno klanjaju namaz, neka požuri odma večeras. Odma večeras pokajanje i jacija. Odma. Odma pasi Allah na srtu. Nemojmo govoriti da dobra koja možemo uraditi večeras, hajde ja ću to sutra. Ne znamo. Kako ćemo sutra dan dočekati? Nego požurimo, odmah to večera sučinimo. I zamolimo Allaha da nam da istrajnosti. Molimo ga da nam da istrajnosti. Jer istrajnost je veoma važna. Ako čovjek bude istrajan, za će, inša Allah, nagradu kada Allah žele da šanu. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى تِيَكَ لِيَقِينَ I robuj svome gospodaru sve dok ti smrt ne dođe. Robuj svome gospodaru sve dok ti smrt ne dođe. Dakle, da robujem Allahu džellešanu sve dok nas on uzvišan ne uzme sebe. I molim Allaha džellešanu da posljednje riječ koje ćemo u životu na ovom svijetu izgovoriti budu riječi la ilaha illallah, jer onaj koji ih izgovori zasigurno će ući u džennet. Allaha uzvišanog još jednom molim da nam svima grijehe naše oprasti, da nam se smiluje, da nas učvrsti u pokornosti, i da nas sačuva griješenja. Ja molim Allaha da kao što nas je sastavio na ovom Mubarek skupu, sastavi nas u džendmetu il-Firdevsu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na strpljivosti. Ja sam iskreno pokušao malo odužiti, ali ja nisam inače, ja inače ne odužijem. Ali prijatno mi je društvo bilo s vama, pa se nadam da ste se ugodno i lijepo osjećali. i ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da... Podpomogne ovaj hajrli projekat, ovo je uistinu lijepo druženje, lijepo mjesto za druženje i nastojte da budete dio velikih stvari. Nastojte biti dio velikih stvari. Nemojte kazati, vidim, evo spomenuo je ovaj brat koji je najavljivao tribinu, spomenuo je da se daju dobrovodni prilozi, da čovjek kaže, ma mojih deset feninga ništa tu ne znači. Ne mora ni značiti ovdje, ali kod Allaha uzvišeno mnogo znači. Kod Allaha uzvišenog. Zapamtimo da veličinu dijela ne mjerimo prema nekom obimu, nego prema našoj iskrenosti i predanosti Allahu subhanu ve taala. Pa molimo Allaha da nas učini njegovim iskrenim, odanim i pokornim robovima i da nas uvede u džennet. Wa akhiru